15. Злодій і богиня Ми з Міелі на незнайомця. Той підводиться і одягає піджак. Вип'йте зі мною. Він підходить до фабрикатора і наповнює склянку. Боюсь, я не втримався і почастував, поки сидів тут. Бачу, ви святкуєте. Резонно. Він робить ковток. Ви влаштувати маленьку революцію? Ми з цікавістю спостерігали за її перебігом. Ну ж бо, підштовхує Міелі. Хапай цього хлопця. Змусимо його говорити. Мілі якось ніяково дивиться на мене. Чоловік їй киває. До речі, дякую за запрошення. Ми з колегами цінуємо прямоту. Незнайомець кидає сигару в склянку. Та з шипінням гасне. Однак де мої манери? Прошу. Він жестом показує на диван. Сідайте. Я хапаю Мілі за плече. Запрошення? Вона струшує мою руку. Потім. Ортянська співачка з червоного шовкового шарфа кудись зникла, а її місце зайняла дівчина – з твердокрем'яним обличчям. Зрозумівши, що сперечатися марно, я сідаю поруч. Чоловік спирається на край столу і здіймає брови. «А знаєш, Жан я здивований. Раніше ти був прямолінійнішим. Не чекав би, поки хтось добровільно помре, а сам за потреби поповнив би рахунок трупів. Що геть розм'як?» «Я митець», – парирую я. «А трупи і витончене мистецтво несумісні. Певен, що сказав би ти саме і старі добрі часи, місьє. він. Я зараз не у власному тілі. Цей юнак сьогодні вранці повернувся зі світу смиренних, і я взяв на прокат його оболонку спеціально для нашої зустрічі, аби уникнути випадкової спокуси заподіяти мені шкоду. Він дістає ще одну сигару, слинить її кінчик та вдихає аромат. До того ж, приємно час від часу приміряти обнови. Називай мене Робертом. Ми вже зустрічалися раніше, хоча, гадаю, ти цього не пам'ятаєш. З того часу наші життя пішли різними шляхами. Я став одним із тих просвітлених індивідів, яких твої друзі цадикім називають криптархами, тоді як ти, вочевидь, опинився за гратами. Криптарх Роберт запалює сигару і затягується. Її кінчик жевріє червоним. Змушує замислитися про карму, чи не так? Я подумаю додати її до функціоналу наступного оновлення системи Воскресіння. Чого ти хочеш? – запитую я. Він піднімає брови. Що ж, твоя спільниця зробила нам дуже цікаву пропозицію. Леді, не поділитеся нею з вашим другом. Мілі переводить погляд на мене. У різкому світлі готельного номера легкий макіяж робить її схожою на покійницю. Ви не втручаєтеся у наші справи, цідить Мілі. А ми здаємо вам цадики. Заманлива правда? – питає Роберт. У моїх грудях закипає людь. Немов гаряча жовч і сірка. Алкоголь не допомагає. Я роблю глибокий вдих і подумки затискаю гнів у кулак, зберігаючи його на потім. Зовні я посміхаюся криптарху. Знаєш, Жанне, ми спостерігаємо за тобою відтоді, як ти прибув. Як на професіонала ти був занадто примітним. Ми досі пам'ятаємо твій минулий візит. Ти так і не знайшов тут справжніх друзів. Шкода, адже нас тільки поєднувало. Хоча вірність ніколи не була твоєю сильною стороною. Згадати тільки, що сталося з бідолашною Раймонтою. Я стримуюсь, аби не заковтнути наживки. Тоді навіщо всі ці викрутаси? Голь пірати, лист унру. Щось близько в його очах. Він похабцем намагається приховати це під геволотом, але пізно. Він не знає про лист. Роберт легковажно махає сигарою. Просто невинна забавка, щоб додати трохи перцю. Ми старі і часто нудимося. Але я повернемося до справ. Відповідь на вашу пропозицію – ні. Мілі хмуриться. Чому? Я відповідаю за нього. Тому що ви вже знаєте, хто такий цадики. Один із них працює на вас, а може й більше. Вони всі були смиренними. Вони зручні. Вони підтримують чистоту на вулицях. Вони пафосні, неефективні і часом трохи дратують, але так. Вони допомагають нам давати раду з дрібними проблемами. Та в них. «Жанна, це так мило, що ти в усіх навколо вбачаєш чудовиськ, але ми згодні з садиком. Ми хочемо, щоб це місце було відкритим, унікальним і безпечним, де можна вільно жити, не відчувати тягаря минулих гріхів». Він хитає головою. «Проблема не в садиках, а в тих, хто стоїть за ними». Ми хочемо згодувати їм трохи дезінформації. Колонія зокун, здогадуюсь я. Радий, що ти цікавишся місцевою політикою. Він дістає з кишені маленький предмет. Це кругла яйцеподібна штука, схожа на камінь Зоку. До нього прикріплений невеличкий співспогад, призначений для ваших друзів, цадиким. Скажімо, це те, що ви цілком імовірно могли виявити під час пригоди з місьє Унру. Але послужить нашим цілям. Це все? Питає Мілі. Звісно, ні. Криптарк знову скалиться. Зуби заплямовані сигарним соком. Гримаса старигана на лиці юнака. Цього геть недостатньо. Жане, ми хочемо свою частку. Що-що? Багато років тому ми дозволили тобі забратися звідси. Ти обіцяв повернутися і поділитися з нами своїми позамарсіанськими скарбами. Пам'ятаєш? Звісно, не пам'ятаєш. Роберт хитає головою. Тобі справді не варто було повертатися. Ми мали вдосталь часу, аби обдумати старі паскудні дні. Він підводиться. Ось наша пропозиція. Перше, ви передасте цей предмет садикам. Будьте переконливими. Друге, хайби які крихти інформації ви вискубли з голови бідолашного хлопця, ви віддасте їх нам і знищите копії. Про це домовимося пізніше. І третє, коли ви знайдете те, що шукаєте, то віддасте нам нашу частку з відсотками. Жадібність це ваджани. Упевнений, твого легендарного скарбу вистачить на всіх нас. «А знаєш, що думаю я?» – кажу у відповідь. «Я думаю, ти блефуєш. Я думаю, ви не настільки всесильні, як ти стверджуєш. І думаю, ви налякані тим, що ми знайшли. І правильно. Тому наша відповідь – Мілі паралізує тіло. Це як удар холодним молотом по голові». «Так», – каже Мілі. «Мені хочеться розмахувати руками, кричати, стрибати, але я не здатен послабити хватки її ментального кунг-фу, а можу лише безпорадно спостерігати, як криптарг вклоняється Мілі. «Моя наймачка. «Вважаю вас цінними союзниками», – каже дівчина. «Тому ми на знак доброї волі поділимося з вами деякими нашими здобутками. А вона подивиться, що може зробити, аби допомогти вам владнати проблеми із зоку». «Чудово. Я радий, що ми порозумілися. Приємно мати з вами справу». Роберт нахиляється і плескає мене по щодці. «Схоже, мадмазель тримає тебе під каблуком, Жани. Але зрештою, хіба між тобою та жінками колись було інакше?» Мілі проводжає його до дверей. А я, наче статуя, сиджу нерухомо, від люті, уявно стискаючи скроні уявними кулаками. Не можу повірити, що ти погодилася, кричує Мілі. Ти хочеш працювати на них? А як же обітниці? Честь братство, Кото, цадиким хороші хлопці. Він має рацію, відповідає Мілі. Не ми тут судді. Не мечор забирай. Я ходжу взад-вперед. Потім зупиняюся і притискаюся лобом до вікна, щоб охолодитися. Але ти дещо забула вони знають мене, і це робить їх поганцями за визначенням їм не можна довіряти. Річ не в довірі, зауважує Мілі. Перш ніж щось робити, ми зачекаємо, доки відновляться твої спогади. А якщо щось піде не так, якщо цадики на це купляться. Що як Раймонда, я сціплю зуби. Усе це величезна помилка. Це не нам вирішувати, каже Мілі. Але у нас є робота, яку треба виконати, і саме я визначатиму, як найкраще її зробити. А знаєш, відповідаю я, на яку сміть мені здалося, що в тобі є краплина людяності? Я намагаюся зупинити потік слів, та вони вилітають, як кулі з кулемета. Але соборність тебе вишкарбла, перетворила на робота. Твій спів – це була лише мелодія з музичної скриньки. Запис – Гоголь. Я стискаю руки в кулаки. Я просидів у в'язниці ціловічність, і вони мене не зламали. Що з тобою зробила та наволоч, який ти служиш? Я беру напівпорожню склянку, яку залишив криптар, У ній плаває недопалок сигари. Ось як це на смак. Я пригублю смердючу юшку і виплювую на підлогу, як попіл. Вирази її обличчя не змінюються. Міллі розвертається, щоб піти. Мені є що робити, каже вона. Треба проглянути дані Унру. Нам потрібна страховка на випадок, якщо виникнуть проблеми. Проблема вже виникла. Вичавлю я із себе. Моя склянка спорожніла, а я хочу набратися. Смачного. Спокійно, каже Мілі. Якщо спробуєш зв'язатися зі своєю подружкою-цадиким, я це знатиму. І тоді начувайся. Сука, на мене навалюється важкість. Я в пастя. Соти раз проклинаю колишнього себе за те, що влаштував таку плутанину, коли є абсолютно прості способи заховати скарб. Наприклад, закопати його в ямі. Паскуда. Дурню, каже голос у моїй голові. Завжди є вихід. В'язниця існує тільки у твоїй голові. «Стривай!» Зупиняй Амілі. Вона дивиться на мене з огидою, як дивилася першого дня після втечі з в'язниці. Дай мені поговорити з ним. З нею. «Що?» Я хочу поговорити з твоїм босом. Я знаю, що ви на зв'язку. «Давай так. Якщо ми гратимемо за твоїми правилами, то я хочу почути їх від шарманщика, а не від його мавпочки». У неї спалахують очі. «Та як ти смієш?» «Давай, вироби мене. Відправду пекла, мені байдуже. Я там уже був. Я просто хочу сказати своє слово. А тоді стану хорошим хлопчиком. Я ковтаю залишки мерзенної рідини. Обіцяю. Ми втуплюємося одне в одного. Її блідозелені очі нерухомо вглядаються в мої. А за мить вона починає погладжувати свій шрам. Гаразд, каже Мєлі, ти сам напросився. Вона сідає на диван і заплющує очі. Коли вона їх розплющує, переді мною інша особа. На ній наче маска. Вона здається старшою і стриманішою. Це не ескетична непорушність воїна, а вдача людини, яка звикла до уваги та влади. У неї посмішка мову змії. «Жан, Жан, Жан!» – промовляє вона доболю знайомим мелодійним голосом. «Що ж мені з тобою робити, мій маленький квітковий принце?» А тоді вона підводиться, обіймає мене за шию і цілує. Мілі ув'язана у власному тілі. Вона хоче заплющити очі, але не може. Хоче відсахнутися від злодія, але не може. Вона відчуває запах перегару в його подихові. Вона бачить, до чого все йде, і їй зовсім не смішно. «Допоможи!» – беззвучно благає вона пергонен. «Витягни мене звідси!» «Бідолаха! Зараз!» Раптом Мілі огортає заспокійлива, прохолодна темрява. Хай до якої під програми був зведений її розум, корабель усе ще має до нього доступ. «Що вона витворяє?» «Незбагненні шляхи господні і таке інше». Відповідає Корабель. Ти в нормі? Ні. Безтілесна і безголоса Міелі хоче плакати. Він був правий, а я помилялася. Але вибору ж не було, правда? Правда. Як богиня скаже, так і буде. Поки що так. Мені дуже шкода. А ще я порушила обітницю, і тепер маю покаятися перед Ільматар. Я впевнена, що вона, як богиня, тебе зрозуміє. І буде до тебе прихильнішою, ніж ця друга. Не переймайся. Вони зі злодієм варті одне одного. Голос корабля заспокійливий і лагідний. Твоя правда, каже Мілі, до того ж у нас багато роботи. Саме так. Темрява навколо Мілі розсіюється. Тепер вона у просторі даних, обширному і складному. Він чепоче до неї, роз'яснюючи, що вона бачить. Два величезні дерева в лінії, накладені один на одного, репрезентують дві версії зашифрованих розуму та пам'яті Крістіна Унру. Цілувати тіло мілі це все одно, що цілувати давню подругу, до якої ти завжди відчував сексуальний потяг. Ось тільки поцілунок зовсім не такий, як я собі уявляв. У ньому є несамовитість і сила, від яких перехоплює подих. І, звісно, вона набагато сильніша за мене. Мені доводиться вириватися, щоб хапнути ротом повітря. Хто ти? Задихаючись, випалюю я. Вона відхиляється на диванні подушки і заливається дівочим сміхом а тоді розводить руки вздовж спинки і скрещує ноги. «Твоя благодійниця», «Твоя визволителька», «Твоя богиня», «Твоя мати». Вона помічає мій переляканий вираз обличчя і сміється ще голосніше. «Я жартую, любий, хоча можеш вважати мене своєю духовною матір'ю. Колись давно я тебе багато чого навчила». Вона плескає по подушці поруч. «А тепер сідай. Я невпевнено підкоряюся. Вона проводить пальцями по моїй щаці, тягнучись до растебнутого комерця сорочки, пропускаючи крізь мене холодні хвилі. «Давай не перевіримо. Чи ти досі мене пам'ятаєш?» Вона палко цілує мене в шию, прикусуючи шкіру, і мені дедалі важче зосередитися на люті. Я напружуюсь. «Розслабся. Тобі подобається це тіло, я знаю. І я подбала про те, щоб твоє теж було чутливим». Вона шепоче останні слова, і її гаряче дихання на моїй шкірі перетворює гнів на щось геть інше. «Коли живеш так довго, стаєш знавцем усіх речей?» Особливо тих, які зрідки куштуєш. Одного дня, коли все це скінчиться, я покажу тобі справжнє життя. Ці тіла такі важкі та незграбні. У губернях набагато краще. Але тут теж весело, хіба ні? Вона сильно кусає мене за мочковуха і здригається. От цей дурний біолінг, бідолашна Мілі, така параноїдальна. Я його зараз вимкну. Ти ж нікуди не дінешся? Ні, видихаю я. Але нам треба поговорити. Поговоримо пізніше. Ти зі мною згоден? І, Боже поможи, я згоден. Маю на увазі, я тут не все розумію, але гоголі математики добре розбираються це один із кореневих вузлів дерева його геволоту. Комплексні структури даних нагадують мілі незрозумілі видіння, що їх споглядають душі валінин. Її погляд зависає над перетином незвичайних ліній, що утворюють сферу повну символів і тривимірних зрізів мозку. Зміни відбулися тут, тут і тут. Зазначені об'єкти змінюють колір. Мілі торкається сфери, щоб увібрати інформацію, якусь мить її вивчає. Це його процедурна пам'ять, каже вона. Тобто в певній ситуації ці зміни спонукатимуть його діяти певним чином. Наприклад, при воле виявлені в голосі. Так, є й інші зміни. Тут і там, але нічого суттєвого. А тепер найцікавіше. Ми можемо прослідкувати, звідки взялися ці правки. Корабель підсвічує одну з ліній, з'єднаних з вузлом, що її зацікавив. До неї прикріплена додаткова інформація, складні математичні формули. Геволод працює шляхом створення дерева публічних і приватних пар ключів. Нова пара генерується щоразу, коли у користувача з'являється новий спогад, судження або досвід, щодо яких він хоче визначити системні права. Ця пара ключів шифрується іншою парою, що стоїть вище в ієрархії. Ідея полягає в тому, що кореневий доступ повинен мати лише сам користувач. Але насправді? Але насправді скидається на те, що всі кореневі ключі теж згенеровані іншою парою. Іншими словами, майстер ключем. Той, хто ним володіє, може отримати доступ до кожного екзоспогаду в облієті та переписати його. А для людей, які пройшли через смирення, це означає весь їх розум. Ось звідки з'явилися ці нові правки в свідомості УНРУ. Мабуть, у криптархів є якась автоматизована система, що змінює всіх, хто проходить через систему Воскресіння. Матінко, Ільматар. Ох, Емілі. Тобто потенційно. Вони можуть за власним бажанням проглядати та змінювати будь-які спогади й думки тих, хто коли-небудь був смиренним. Звичайно, що для однієї людини відстежувати таку прірву інформації – це занадто. Тому я припускаю що вони мають якісь механічні засоби для спрощення процедури. Враховуючи досить незначні виправлення у свідомості УНРУ, я підозрюю, що криптархи мають доволі обмежені ресурси. Але найголовніше те, що облієт зовсім не місце забуття і не рай приватності. Це паноптикум. Час летить. Спочатку все зливається в гарячу розмиту мішанину плоті, шкіри, губ, дотиків та укусів. Вона сильніша за мене і не соромиться це демонструвати. Потім вона грається з удосконаленнями мілі і дражить мене гарячою квант-точкою на кінчику пальця, посміхаючись при цьому як кішка. На третьому підході ми виявляємо, що її крила чутливі до дотику. І ось тут починається найцікавіше. То що ми можемо зробити? Ну, з кореневим доступом нічого не вдієш. Але, як підказують Гоголі, ми можемо накласти поверх усієї системи ще один рівень шифрування. Піратські програми дозволяють створювати фальшиві особистості громадян Ублієта. І ми сфабрикували вже кілька таких з ключами, що не походять з інтерфейсу міського генератора ключів. і. Ну, це дозволило нам сформувати співспогади, до яких криптархи ніколи не матимуть доступу. Кожен, з ким ми поділимося цими заготовками, отримає щеплення від подальших маніпуляцій з боку криптархів, незалежно від того, пройшов він смирення чи ні. Вони вірусні. Їх можна передати на кількості людей. А ще ми розробили співспогад, який змушує забути вже внесені правки. Власне, злодій запропонував поширити їх через газету. Стоп, злодій запропонував? Так, ми з ним про це розмовляли, поки ти співала. Правду кажучи, Гоголі математики досить швидко з цим всім опоралися. Тобто йому все відомо. У нього є ці зламані співспогади. Так, корабель раптом затихає. Він мене надурив. Геш? Покидьок. Мілі ненадовго замислюється. Так, надурив. Але, гадаю, він збирається ще декого надурити. Рано вранці ми спиняємося перепочити. Для того, в якийсь момент ми перебралися до моєї спальні. Я відхиляюсь на подушки і крізь напівзаплющені очі споглядаю, як вона лежить гола, за винятком гостювого годинника, на протилежному боці ліжка та ловить вранішнє світло ледь розправленими крилами. Ну як, добре я тебе навчила? питає вона. Добре. А ми були ну, самі. О, ти переживаєш за почуття бідолашної крихівки Мігелі. Як мило, що ти до неї прив'язався. Правду кажучи, я теж до неї трохи прикипіла, приблизно як до улюбленої ручки або щасливого талісмана. Вона потягається. Навіть шрам на її лиці виглядає інакше, безкетно. Не переймайся, вона кораблем. Ми тут самі, ти тільки мій. Треба було зробити це раніше, але, знаєш, моїх версій так багато. Важко повірити, що я тебе не пам'ятаю, кажу я. Хоча, коли мене витягли з в'язниці, я бачив флешбек якусь би цигарню на землі, де я читав книжку. Це була наша перша зустріч, згадує вона. Ти тоді був вуличним апачі у великому місті, ще з пустельним піском під нігтями. Такий брутальний, такий відважний. на себе зараз діамант. Або скоро знову ним станеш. І тоді, усміхається вона, тоді ти віддячиш мені як слід. Ти ж чула, що я сказав, Мілі, так? Я не свалюю цих твоїх оборудок з криптархами. Вона змахує рукою. Маячня. Жан, ти нічого не знаєш про те, що тут насправді відбувається. Вони добре подбали про це місто. Ублієт функціонує. Усі щасливі. Навіть ти був тут щасливим, коли прилетів сюди минулого разу. У її погляді зблизькою отрута. Гадаю, твій ідеалізм він зовсім не про політику, а про бажання справити враження на ту малу, веснянкувату сучку. В'язниця? Це завжди в'язниця навіть якщо ти її не помічаєш, – кажу я, – а у мене з в'язницями якось не склалося. Бідолашне дитя, я це знаю. А знаєш, чим у мене ще не складається? З порушенням обіцянок. Я сковтую слину. Я знаю, що винен тобі, і я віддам цей борг, незважаючи ні на що. Та я не відступлю від свого слова навіть заради тебе. І як ти збираєшся виконати свої обіцянки, мій маленький квітковий принце? Ну, кажу, я ж обіцяв бути хорошим хлопчиком то почну з того, що здамся поліції. Що? Пам'ятаєш, кван павичка? Трук з викраденням часу. Так от, я виготовив двох. Я дивлюсь на годинник. Мілі б на це ніколи не купилася. Схоже, вона мене знає набагато краще за тебе. А ось ти виявилася вразливішою до певних відволікань. Бачила б ти, як я намагався її зачарувати, і все марно. Але тебе? Словом, твій час спливає. Вона схоплюється швидше, ніж я встигаю кліпнути. Її коліна боляче впирається мені в живіт Її руки стискають моє горло. Її обличчя маска люті. Я не можу дихати. Я бачу, як стрілка її годинника добігає нуля. «Та я! Тебе!» – кричить вона. Годинник видає тоненький мідний дзіньк. Вона перетворюється на чорну норухому статую. Хай би що казали про технології Ублієта, але система тимчасового геволоту, призначена для туристів, працює дуже непогано. Майже як утилітарний туман військового класу. Ти не стаєш смиренним, але тебе відрізають від зовнішнього світу і ставлять на паузу твої життєві функції. Її хватка слабна, і вона падає з ліжка крилатою скульптурою з чорного мармуру. Весело насвистуючи, я приймаю душі вдягаюся. У вестибюлі готелю я чемно вітаюся зі співробітником імміграційної служби в білому однострої та двома великими смиренними. Люблю, коли держслужбовці сумлінно виконують свою роботу. День обіцяє бути чудовим. Я дістаю свої сині окуляри і йду шукати Раймунду.